من يهده الله فلا مذل له ومن يزلله فلا حادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده وحده لا شريك له عزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الأوقذ ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس زم نهات عزت مند و مشران و دا الله رب عزت د کتاب و بارک دا اجتماع دا سلسله اللہ رب العزت دے پخفل دربار کی قبول او منظور کی آخری در سورتنا جسنگا سورتنا دے الفاظو پلہا سرا دیر مختصر دی او دمانی تفسیر او مقصد پلہا سرا دیر جور او دیر اگد دی نو دا رنگ دے دا پارا دا, دا سی وقت ضرورت دے چاگا اگد وقت وی او الله ربه دې ځدې چې څنګه په دې مختصر سوراتو کې ډېر مقصد را بنکړې الله دې په دې مختصر وخت کې زموږ د خلینو هغه خبرې و بایي چاغه د الله د کتاب د دې آیا سوراتو د تشریح د پارا کافی او شافي وي سورته اخلاص ته سور سورته اخلاص ذکر لیکيږي کداه سورته په دې باندې رچا اتی د جولشاه نا اخلاص آغا دا جہنم نخلاص شو صورت الاخلاص دا جہنم نخلاص اون کے صورت دے اصل اخلاص خود اغای دا پختو اخلاص دے اخلاص اول او دا عربی اخلاص اغای جدا شدے دا اللہ رب العزت دا ذات او دا صفات و کمعاقیدہ چا دا انسان پزلکی وی آغا یک یواد خالص مخلصا اغا ذات او اغا صفات چې کما اخیدا د غیب په اړه کې ساتل پکار وی د پاه صفاتو کې الله سر نور شریکو نو د اخلاص ولیکي او د ری تشریح و وضاحت زماد محترم رور شانمان بچا سه په مفصل بیان کې تاسو اوریدو زید مجدوه الله دې نورم په خلکه برکت کړي زمارن او د دې صورت منا صحابتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکلہ اغبانی رپورٹ شویرے چیرہ دید ہر یو مسکدہ صورت لولی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم راگوختے دید وی اولی دا صورت لولی دیوئی دا اللہ رسول زما دی صورت سرڑی رمین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حبوک ایاہا ادخل کل جنہ تا د دې صورت شرمنا ادا بتا جنت تر صحیح دې صورت تا سلسل قرآن سور قران ولیکي قرآن قران د درېم حصے برابر دي چې درې کرته ولولي الله د پورو قران د تلاوت ثواب ورکوي وجه صدا پدې کې هاغه زبدان چول خلاصا د ټول قران مجید موجود ده الله رب العزت فرمایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلدو ولم يولدو ولم يکل له قفواً احدو راغل ونبی علیہ السلام تی اعتراضونا اولان دیکھڑو نبی علیہ سلام پا ذات بانے نو دو نبی علیہ السلام پا مشن بانے ویڈیوٹوی بانے پا کتاب اللہ بانے اعتراضونا نبی علیہ السلام تیو انسب, انسب لنا رب بکا. کم زاه طرف تا ج ترا بلل کې د هغه زहात نسب ته بیان کا او سوک ده د کمې قبیله الایاذ بالله کلاچ نبی رسول الله باندې شو جبريلي امین را دا صورت رالو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوا احد صحابه کرام وی دا رسول جبرئیل امین خد تعالی قُل لفظ ذکر کړو ده الله طرف طرفنه امر دې قُل وایا زم ما محبوبا الله احد نتا شروع ده الله احد نپکارو لکه شاګر ته اوسا وایا نو دا شاګر تر پس دانوي چی وایا هغه څ سو ته شروع کی نو دا الله رسول تعالی پکارو چی الله احد نتا شروع کړي او لیدل قُل نه شروع کلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیل علی قل فقلت قل, قل, فقل قل ما تاذ اللہ دے طرف نہ دا پیغام او زم محبوب قل فقلت قل ما پہا الفاظ کہ خیر او گھاڑو کم الفاظ جماتن اللہ دے طرف نہ غلیو جبرئیل امین پواس تبا نے ماتا را رسیدلیو زک ما شروع کر هو الله احد اللہ, اللہ الصمد لم يلدو ولم يولدو ولم يکن لہو کفون احدا Thermaan رب is اتنسب Thermaan رب ماصد انسان انو تنسب تشان نده Thermaan انسان فلان ابن فلان من قبیلت فلان من موز فلان من وطن فلان Thermaan رب زد دعس لنده لا لا لا Thermaan رب زد للم يلدو ولم يولدو ولم يکن لہو کفون احدا د عام م انسانانو نسب د فلان کې د فلان کی زوی ده د فلان کې قبيله ده د فلان کی زې اوسيدون کې ده د فلان کی پلار ده الله ولم يلد و نذ چا پلا ر ما و لم يولد نذ چا زوي ما نذ يو احاز اوسيدون کې ما ن مکان والا ن مكين والا ولا يحيط به المكان ولا ولا يحتوي عليه اللہ رب رضا دان سے ذات دے زمانینا دے زمانینا الله د اللہ دے مکاننا منزہ دے قل ہو اللہ احد ویازمہ محبوبہ چی اللہ یک یو دے یک یو یو خو آمان ادا یو دے اغا خو قل ہو اللہ واحد ویل پکارو واحد اللہ نے ذکر کرے احد وی احد ہر واحد و احد نشی کے دے احد واحد کے دے شی علما الطلاب هیږي د دې په مسکو مون خصوس مطلق دي قل هو الله احد او یا پیغمبر الله داسه ذات دي چې یو دي الله الصمد دا سي ۄزا دي چې یو وی نارو محتاج وي خلک فلان کې یو وزره دي فلان محتاج دي فلان غریب دي نا نا نا دا الله را اغا یوال تفرد و توحدو اللہ رب العزت دا پارا دائرنو دا صفت کمال اللہ دے سنچان تکبر انسانانو دا پارا دا صفت نقصان دے لیکن اللہ رب العزت دا پارا صفت کمال لے دانا دا اللہ رب العزت دا ولیسا لہو ولیو من الظلی الله رب العزتو اغد پارا سا دوستان نیشترے داغ نائبان نیشترے داغ اولاد تا عجد نیشترے دا نه چيګني الله کمزور اي اغا دوستانو تا ضرورت ده دا ځامن او اولاد تا ضرورت دي نانا کمزور کيا دوج نه کم كم متعلقات وي زي تا محتاج نو روزا محتاج پلا تا محتاج قبلي محتاج الله الصمد الله بي نيازه به حاجت لري چاته محتاج نه لري مفسرين زمنګ اساتذه کرام الله د پوه عمرونو کي خير برکت واچي او مختلف معنی کې الله الصمد از سید الذی لا جوف له الله الصمد الله هغه ذات ولیکي چې قرآن محتاج نوي صمد هغه ذات ولیکي چې سردار وی بادشاہ وی الله الصمد الله بنیاز له ولم یولد نہ الله ناسو پیدای نه الله د چانه الله ده چانا پیدا نه ده الله نه سو پیدا دی ماننه الله والیدین الله مولود دی زکا والیدو مولودو الله رب ال عزت دا, دا طرفه نشتره ولی الله رب ال عزت او د قبلید کم متکممنه ده الله رب ال عزت پارا پلازوی دته ضرورت نشتره زوی ته هغه سوچا حاجت وی چا محتاج وی هغه فقیر وی هغه باندې غریبی راضی هغه باندې محتاجی راضی الله ذات زاد دے چپاون احتیاج نرازی یا ایہ الناس و انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمیید اے ټول خلق وای رہی تاسو ټول الله تا محتاج یې سرب الله یا چا یا ذات دے هغه چا ته محتاج نه دی لم یلدو نہ الله والستر نہ اند الله مولود نہ اند الله والستر او نور طلبہ علماء د کی بیا چکره الله یو حدوت اور ورسی کی په سلم کې نو په دې باندې هفته هفته سبقونه ولد هغه د والد نه پینې فقاق د اجزا سره حاصله کی او اجزا چې کم دا په کم متکمم کې راځي او الله رب العزت تقبله د کم متکمم نه نده دیو جن الله رب العزت لرا بچی نشته دی د والد او مولود په میاس کې تکافو تماسل وي الله رب العزت د پاره کف نشته دا الله رب العزت مماسل نشته لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان الله را الاول دا صحیح سوق برابر الله را الاول دا کف نشتری دا الله مماسل نشتری دا الله اولاد نشتری او دیتا قضیه قیاسات و ها ما ها و مدعا سره دلیل زمن کے اللہ خپل ذکر کو لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد الله رب الاول دا شریکان نشتری الله رب الاول دا نور مدد گاران نشتری علی رضی اللہ تعالی عنہ خپل ته وصیت کوي یا بنی یا لاو کانا لا تذکر رسوله اے بچیا کړه الله سره نور نائب نور امدادگارانو ته الله سره نور الہی لا تذکر رسوله تا ته داغه رسولان راغلي دا استاد وی راغلي الله رب ال عزت اغا الہ دے دا پیغمبران راغلي استاد وی راغلي نو کچرے د الله سره نور ندارنګ ما بوذانو داوی استاد او رسولان هم تا تراغلی وی او بل چا رسول ر علی گله دی نه دی را لگیله نو پته لگی د الله نه سوا نور الها نشته دی وجنا حدیث قدسی کرا دی کذب ابن ادمه ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك اما تكذيبه اياه فقوله لن يعيدني كما عبدني اول مره وَمَا شَتَمَهُ إِيَّاكَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا الله او ما باندې ځنه خلق درو غوي ځنه خلق ما تا کنځلي غي درو جن جدا دي نو کنځلو علي جدا خو أغلي چې په الله باندې درو غوي هغه قیامت نامونکري اخرت نه مني قیامت هر چې الله تا بذره دي وين کې دا هغه خلق دي اغاو اي اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم اتخذ صاحبا ولا ولدا وي الله نائباني ولي دا فلاني کی دو فلاني کی ذمہار تورډي بابا دمن دا ني ذمہار پبو ابي دمشمانو ذمہارا بنير غوث اعظم غوث غوثت وي فریادر غوث اعظم غوث اعظم سوک دي الله او دوی وي د بنير غوث پرمایلي بنه بونو دا فلاني غوث پرمایلي فلاني غوث وي غوث اعظم لوی مددگار را سیدون کې غشکر الله او نو الله رب الاول پرمای هغه انسان ما ته کنز لې کوي چا چې شریک دال نارب الاول سره جوړ کړي او داغه موز او دا سترو جاء زکات خیرو خیرات هیڅ نه قبلېږي داغه تفصیل تاسو دو دغه بخله باندې اړو چغم نه او په دا مرص پرود ده د هران پکې جوړ ده الله رب الاول ته هغه ځکه چې چرې چرې نه داخليږي چکه کم ده کې ګندګي موجود وي دا عام قاعده را یو ګندزه ته عام انسان ندي نو چې کله د انسان زړه څنګه چې الله رب العزت هغه په عرش د پاسه دی دا نه د الله رب العزت په خپل سر د انسان زنه کې تراوي او هغه کې موجوديږي نو هغه زه ترازي چې کم زله شرک نپاک وي خلک په هغه لوخه کې اچي چې کم لوخه صفاس وتروي نو چې کله الله رب العزت کله چې جنت راتلې استانیک آدم علی السلام دې جنت کې پیدا کاو ناګین مخ کې ما شیطان وو ایستو چې اغه جنت متا ز تخالی کو لیکن انسان جماعه راتله لږې چې هغه ستازله احتاده شرک ناپاک نکو اغه شان تاب کې شریکان قائم کړې او خلکو سره الله رب دې سره دې خلق نه شریکان ګرځولي ديو جن اچلا سی بابا وای وای خلق وای کلمہ کې الٰہی یو دې بیا کې په دهات کې نجع الله مشکل کو حاجت روا دے ول غیر وتروان دی په حاجات کې کليمه کې وای چې لا <سلام> اله الا <سلام> الله دا الله نه سوا بل حاجت روا نو خلق وايي کليمه کې اله يو دی او بیا قبر نو ته سجدي کړې په دهات کې نجع الله مشکل کو حاجت روا دے ول غیر وتروان دی په حاجات کې وینه جناب اجازه منګا وسیله دا دوی ته منګا دی چې الله ته پېښ کې ويقول لمن يدعو سو الرحماني متخشعان في ذله العبداني يا داعين غير الاله الا تد ان الدعاء عباده الرحماني الله اقرب من دعوت للقربت وهو المجيب بلا توسط ثاني اذا الله نصیب بل چته چره وهن کي اول نه الله خدا سي ذات دي بلا توسط او به د بل وسيلين اوري به غير د بل واسطين الله ډيریک اوري ډيریک د و و کاررو ببللهوا بل بتو کاول برې وال ااحستاني حذا کتاب الله یلو بانا هل جا سیې توصلو بخولانی ا انسانا انسانه مله انسانه د وسلنیسمما او دا زما وسل ده اللهته ولو کاررو بهبللهوه بل ب کاول برې وال ااحي الله رابل د عمل متکه جہاد اوکا نیک اعمال اوکا قران درسلو تکینا دا الله توسی کا بل بتقا والبر والاحسانی ھذا کتاب الله يفصل بیننا هل جاء فیه توسل بفلانی اعد الله په کتاب کدا ټکه چرته خوایا چې یا نبی علیہ السلام فرمایلی چې توسل بفلانن اے چرنیستا ایکې دایره کو یا کنابودو ویا کنستاین ډایرک ډول ته خود څنګه الله استان امداد غالو چې خبر تلار شي او به حق فلان به تفصیل فلان به جاه فلان دیو جنا علامه عبد العزيز بن باز تختلف تاو دریم جلد اوله صفقي لیکلي دي چې ات توصلو بالمقابر ذلك من دين ابي جهل دا ده ابو جهل دين او دا اغتريقه وا بهر حال پدې سورته اخلاص کې دا دي اسلام اوس دې نور دو سورته نو کې د دې حفاظت د پارا د د اصلاح د پارا الله رابر عزت دغه صورتونه نازل کړو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب وايا پیغمبره پناه اورم په هغه ذات چې شلون کې ره په اسله داغه نہ سبار او باسي ذات ذات دې چا دا نه اسله داغه پیدا کي تورته رو رونا سبار پیدا کي داغه وچه دانې نه تهونه پیدا کي من شر ما خلق الله وطابانه پناغ واړو دار شرنا چې تا په دکليې څومره دي نبی له سلام دواګانه وخت لري کتابونه داګنه ډک دي علماونه واوري اغه نه زده کوي ومن شر, شر غاسق اذا وقبا او دا شر د تیرینا کلا چې اتیا رپریوزینګ ومن شر النفاسات فلقد او دا شر دا پکوههونکو نا پکوټو کې چا ترنه بندونه به جوړول دي غاره ته اچولیو لسی حدیث ده معنا قذ عقده ثم نفث فيه فقد اشرك تور تارونه رواغ استل کوټي ورکه شو پکې کم انتري وي یا جبریل یا ميكال سيو سو بل څه قصيده برده پي وي دا انسان شرکو کو د ایمان نخلا شو ومن شر غاصق نزا وقبا ومن شر النفاسات فلقد دشر فوکو هن کنا پګړو کې ومن شر حات ذن نزا حسدا د شرد حسد ګرنه کله چې حسد شروع دا حسدګر انسان په الله باندې پینځه تیرازونه نه ځکه دا چې دا حسدګر انسان د شر نه پناه واختل اوله ګناه په جنت کې کړي وا شیطان کړي وا دا حسد ګناوه آدم علیه السلام ته سجده زکنه کو خلقتوه من خلقتنی من نارم وخلقته من ذین زغورم دیسو دې دې د خارن په دارې زدا اور نه پدایم چرین سيژن شم کوله تکبر کړي اوله ګناه په مقدس مکه باندې کړي وا نو قابیل ک خپل رور حابیل و جلیو. تا وجد حسد نی وجلیو یوسف علیہ السلام کوئی تو غرزولیو تا وجد حسد نی غرزولیو دی وجن نبی علیہ السلام فرمائی حسد دا سی عظیم و انسان نی کیا نی دا سی ختمی کما تاکلو نارو الخشبا لیکن سرنگ چی اور په خشاک بانی علگی پا لرگو هغه آگا ختمی گی انسان نی کیا د حسد سره ختمی گی و من شرح حاسد ان قل اعوذو برب الناس ملک الناس الہ الناس وا یا پیغمبره پناوارن پرب د خلکو باندې ملک الناس پاجه تروا د خلکو الہ الناس ملک الناس په بادشاہ د خلکو الہ الناس پاجه تروا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه یا چون کینه الخناس داسه وسوسه اچون کې چې وسوسه وا چې د خلکو په لګیدیا پرشي ذات شیطان یو نو خناس دی وَسْوَسَوَا چھے بیا پرشی اللَّذِي يُوَسْوِسُو فِي صُدُورِ النَّاسِ آغا چھے وَسْوَسِعَ چھے پسنو دا خلقو کی مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ كَعَرَا پیرِ عَنَنَا اِكَ دِن سَانَا النَّوِي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط عليهم. غیر المغضوب علیهم وللطالین الحمدللہ دا اللہ مناسب سفتنا خاص اللہ لردین رب العالمین چپال ان کے در طول مخلوقات دیں الرحمن عام میں رو باندے الرحیم خاص میں رو باندے الرحمن رحمت پیدری پا کشترے الرحیم رحمت شاہ محبت مدری پا کشترے مالک اوم الدین اختیارمند دورت دا جزارے مالک یوم الدین اختیار مند اور د قیامت دی مالک یوم الدین جوړون کې دا دین دے اد اصول او د دین دے ایا کنابودو ایا کناستاین الا خاصہ بندی کومگا الا خاصانہ اندا غالو اهدنا صراط المستقیم ای الله مضبوط کې مونږ پنه غلار باندې دا غلار د قران د توحید دا صراط الذین انعمت علیہم لار دا کسانو الله چې تا انعام کړې ده په غوي باندې غیر المغبوب علیهم دې غزر کړې پاغوی په غوي باندې او دې ګمراحان امين الله دې دا دعا زموږ او ان شاء تعالی مفصل محقق او مدقق بیان اعظم د شیخ المشایخ شیخ الكل بالکل اغه شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب زیادہ مجدہ و بارک اللہ فی علمه و عمله و مصایحه ان شاء الله تعالی هی تشریف راوی او او به بیان کئ تا مختصر وخت کی لاسو خبره ای الله رب الاول دې په خپل دربار کې قبول منزوری کئ او الله دې માતા او تاسو ته بیا ټول علم ته پدې باندې عمل کولو توفیق او نجات ذریعہ دې الله وګرځوي اقول قولی ھذا استغفر الله الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وأشهد الله إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا لا ند له ولا زد له ولا ممد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له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 بسم الله الرحمن الرحيم وإن قائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصتوا إن الله يحب المقصتين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال قال نبيصل الله عليه ووسم عنو نصح او کمما قالن نبي ص الله عليه ووسم زمانې حې زتمندوو مشررانو ک شرانو د اله علمین په د راجم کېدل د الله رب العزت د کلام پاک بیان کېدل دا د حرم عاشمانو بچو دا قیدې تربيت د نظریه تربيت چې کم د دین د بقا یو ذريعه دا او بلکې د دنیا د باقی پاتې کېدل یو ذریع دا د هغې سلسلې د اختتامی پروګرام په باره کې دا پروګرام ملګرو علماي کرامو مناققد کړې ده د إله العالمین په دربار کې سوال له چې زمونږ استاد سداناست په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زمونږ په Pare ذریعہ د سعادت او خوشحالي په دنیا آخرت او آخرت کې اوګرځي زماروو د هر انسان د دی دنیا نتللوی یا معشووالی کې یا پهوانی کې یا بډوالی کې یا سفر کې یا حاضر کې یا مالداری کې یا غریبی کې یا د شپې یا د ورځې یا پخپل کډ پوزیی یا د بل د لاسه وبارحال دا مرګ یو داسه حقیقت ده چې کافرم د دین انکار نشي کولې چې کله د الله مخ ته ادري دل دي د الله دربار ته ورتل دي دنیا کې یو منزل مقصود تر ځان رسول د پارا سور لېو کاروي پیسې پکاروي وخت پکاروي ځان کړول پکاروي آخرت کې چې انسان منزل مقصود ترسي نو د هغه د باور یو عقیده پکاردا یو نظریه پکاردا یو عمل پکار دی چې عمل او نظریه هغه عقیده هغه مون ته بیان کړی کار هغه مونږ خپل کو اگر کنا سره گاډي وي نرا سره مال دولت وي دا آخیرت طور تیاری اللہ پرنا رضی بانے بدلی کی دا آخیرت آغا سختی سختی اللہ پر خوشالو بدلی کی دا بوداوال عمر د وحشت عمر د قبر سختی د زنکدن سختی دا میدان حشر سختی آغا اللہ ٹھولی آسانی کی او سره ده کامیابونه ده ده خوشحالونه ده دنیا هم خوشحالیوه ده انصاب دینو ده انصاب تری قواه ده انصاب قانونو نو ده خبره چې انس... دا اسلام دا ډېر انصاف دین دی او کفر بديني دا خالص ظلم دی بی‌انصافی دا جبره ستم دی نو ده انس... د اسلام انصاف او د کفر ظلم دا غي تقابل وګورئ دا الله رب العزت په دین کې الله دې بندت خپلوي اے بندا اول خپل ځان او رحمېگا ستاسو باندې ژوندۍ مختلف دورونه تیریږي او پاره کې پتا مختلف وختونو را روان دي خو اے انسان ته خپل ژوندۍ دا خپل ځواني دا په داسې طریقې تیرا کې چې سبا تا ته پریشاني نه وي دا الله خپکيږي کنه د دین اسلام هغه انسانیت خیر غواړي خېګړ غواړي او کفر هغه وای چې دا گاډه یې استعمال استعماله استعمالوي نو چې کوم گاډه رفس استعمال شي رف دا انجن ختم شي دا ټیرونه ختم شي هغه د اوغستل او پلار باندې د تلوم جوګا نوي بل طرفه د اسلام د انسان د عزت خیال ساتي اسلام انسان ته دا هغه د انسانيت درجي خود لري نبی عليه صلوات و سلام د مور د پارخپل مرتبه بیان کړي دا د بلار د پارخپل مرتبه بیان کړي دا ده خور مور دا تروور د پارخپل مرتبه بیان کړي دا نبی عليه صلوات و سلام ته او او تاسو سکي نبی عليه السلام نومن وبرو یا رسول الله اے دا الله محبوبا دنیا کې هر انسان پزله کې او تمنا وی. یو درد وی. یو خېګلوي یو احسان وي نو اے دا الله محبوبا دا الله رسوله زچاثر احسانو کم زچاثر خير خېګلو کم نبی عليه السلام فرمایي امه کا زما متي کزما خبره منی نو د خپل مور سره احسانو کا آ صحابي بیا تاسو کې سممن اے د الله رسول بیا چې سر ستانو کوم نبی له سلام وي امه کا بیام د مور سره کېګړو کا د مور سره احسانو کا بیا وې سممن د چا سره احسانو کوم نبی له سلام وي امه کا ثم ابا کا ثم الامسل فالامسل بیا د پلار سره احسان کوا بیا نورو رشتہ دارانو سر احسان کوا دا مورو پلار سرم احسان دے خیگڑا دا کفر کی صدی کفر کی مور اپلار حیث حس حیثیت نیشتر دے نبی علیہ السلام روایتو ندا معلومی گی الجنتو تحت اقدام الامحات جنت چرے اے زماو متیانو دا دا مور د قدمونو دا لان نبی علیہ السلام و سخط رب فی سخط الوالدین ورضا رب فی رضا الوالدین زمامتانو د الله رضا د مور پلار پر اذاکرا د الله خفغان د الله غصہ د پلار پر غسی کرا 플ار خفا کو انسان الله خفا کله او چاچ مور افلار خوشالک الاغ انسان الله خوشال له او د تولو عملونو بدلا اخرت کی د مور او پلار سره خیر غړا یا بدنيتي او بد چلني داغي جزاء سزا الله په دی دنیا کې وم خي د رزق فراخي مونږ ټول طلب کوو چې زماره روزي فراخه شوي زره تکلیفونه مصیبتونه نخلاشه وي د رزق د فراخي لوی ذریعہ دار چره مور او پلار عزت وکا نبی له سلام او سلام مې رزل ربي في رز الوالدين کله الله خوشاله ال غالي مور او پلار خوشاله کړي که الله خفا کول غاره نو مورو پلار خفا کئی معلوم شده چه کم انسان نو مورو پلار خفا دی اغ انسان نه اللہم خفا دی اور چه کم انسان مورو پلار خوشا دغه ده اغ انسان نو اللہم خوشا لدی خوی اوٹا کے یاد ساته لا تا تا لی مخلوقین فی معاصیت الخالقی ده اللہ مخالفت کرتا مورو پلار لیگی آشو بچی مزمکاوا دا فارغ فالتوکارو ندی لا تعات المخلوق فيما عصيت الخالق دی کې د مور او پلار خبره ممانه دا مور او پلار ته وی زکاة مور کو نه لا تعات المخلوق فيما عصيت الخالق دی ټیم کې د مور او پلار خبره ممانه دا, خبر دا الله رب ولې ذات نه فرماني چې کم دې کې راضي تول حق نه پرزاد الله نه فرماني آغا مکوا ہارون او رشید گواہی امام ابو یوسف رحمہ الله مسترد کړي وا وستا گواہی نه قبلېږي وې د وزیر, گواہ قبلی گی. وزیر گواہ قبلی گی. گواہی ابن قبلېږي وره نه قبلېږي وې د گواہی زکه نه قبلېږي چې د تا ته وېری ځستام رهيما نو کده ام رهي کې د خبره کې د صادق وی نو داستا غلام شو د غلام گواہی د خپل مالک د پارا نه قبلېږي او کشرې دې دروغجن وی نو د انسان دروغجن انسان گواہی نه قبلېږي و باچاوی دماغ گواہی قبلې وینا یوهولې نه قبلې وستا گواہی ځکه نشم قبلوله چې د فرض جمع د فرض مس ټیم وی د جماعت ټیم او ته جمل نا زریګي مس کې خو جمع نه کې نو ځکه څوک جمع نه کې دا انسان مردود الشہادت دی دا, دا گواہی نه قبلې باچاوه تویز خدای خلقو پومو مصالحو کلی گیاه ما دا کوئی مسائل حل کوم امام بو اسبرحیم اللہ تا فرمائی لا تواعطا لی مخلوقین فی معصیت الخالقین دا اللہ را بل عزت نا فرمانے که دا مخلوق اطاعت نیشترین چی تویز دا مخلوق تا بیداری اگر که دا اللہ نا فرمانی وشی مورو پلارم پا دیٹیم که ممنع چکل دا اللہ مخالفت کتا تا حکم کئی پیسے دا زکاعت مور کوا موز مکوا بازی بدبخت تا پا کدا سی مورو خبره ز وی ګیره پردم خو مورک پلا راته چې ګیره بنه پرې الله تعالی تا مخلوق نه فما سیات الخالق دی خبرو کې د مور پلار معنی بیان شته نور ک کا کافر ونی او صاحب ما معروفه د مور او پلار سره خلک وا احسان ک الله رب الاول فرمای او وصین الانسان بوالديه احسان حملته امه کرها او اللہ رب نے فرمایا انسان تا دا خپل پلار پا دا کڑے چی دی سرا کوا مور پلار پر بارہ کی د ہوسیت کړی چې دي سره خې ګړه کا مور چې دا انسان بار کړه او پخپل خېټ باندې سختو تکلیفونو سرا بیا زګول او سختو تکلیفونو سرا و حملو او فسالو 30 شهر بیا غې کې غرذول اگته پي ور کول اده سختو سره مور تی رکړي وي حتا اذا بلغ اربعین سنا دې سلوخ ته کال ته اورسيږي نو بیا د مزاج مختلف وي څوک داسي وي چې رب او زعني ان اشکر نعمتکلتی انعمت عليا الله ماته توفيق راکې چې ستاده نعمتونو شکر ادا کما, کما او ان اعمل صالحا ترضا او توفيق راکې چې نیک عمل او بعض داسي وي چې هغه مور خپلار پسم بدره دي په خپلم غلط کردارونو غلط لارې وال الذي قال ل والې د اوفل لکو معته اداننی او خرج وقد خلتقررونو من قبلی وماستغیسان الله لهکه آمن ان دوا د الله حون اوغ انسان چا هغه موور پلارتهې حالاک ش تا سوما د دی نه یارهی سبا زبا سباقییاد کې الله ته دريګم الله به زمانه ته پوسونه کوي زماه مخکې ډیرې ډلی تې شویڅوکژونې پسیید. سر الله حساب کتاب کړه مورو پلاره الله ته فریاد کوي د توه حالات کې دې تبا کې دی ایمان راوړه دا الله وادرښتیا ده او یقولم اه هاذا الا ساتیر الاولین دی وایدار په خوانو کې سېدي مليانه بیانې قران یو ډایجست دی او کسی سېدي پکی واقعیات دې د ساقیقت نشترې الله رب رحمت وې د دغه خلکو لپاره ما جهنم تیار کړې دو د مور او پلار سر احستان خیر خګړه د هغوی خمت کول اگر ک کا کاافران لی نووي په خزمت ب کې ته پې پلی سییت شتهې داهغوی ح قدر شتهې غې آو اول خو تاسو اوور او د چین کې صرف مسلمانان دی چې د غوی بچشتې هغوی نسب معلوم دی د هغې نه اللاوه د کفر نسب د سر د نیشتري مور اپلار پیجن نه چې مور اپلار شي شي بس پیدا کیږي پورتلو کې کی لویږي هیڅ شرط يو سورذي هغه تیری شي او داغه نه پز بیا ذلت وي بوډاوي رسواوالي او هغه ذلت زندګي چې انسان دا بیان نشي کولای زما استاد محترم شیخ عبد شکور صاحب ذکر کول وې زموږ ملګری او دروس نه راغلو وی آغا وی چې روس کې ما ته د غسل ضرورت پیښ شو زلاله مې او هوغو اړيکه به خلکو غسل کاو لمبل لملوې ټول خلک لګيادي سړي او زنانه غړي وړي د شان پاغي کې بې پردګۍ سره غسل کوي وېزچ لالم نمازان او خلاره کې او زنانه اولاله دا اغي زنانه سره صابون وی تلوي اغي خلکو تنويوي وېزچ لالم نمازان ساده تاسو کو پرد مې وکړه لا او دا اغي نه زلالم غسل میں اوکو پردکی بیارالم کپڑے میں بدل کللی اگر زنانا پا تاجب را روانشو مانے تا پوسو نشو روکلل چی تر کم زید تاسو مسلک سرے مذهب سرے او اما تیجی پاکستانی ماں مسلمانی ماں دین اسلام الله مونگت نصیب کللی و اصطاسو بچی سنگ پیدا کی گی و اما و چید کو رشتہ ہو لی گی دا رشتے دا اوغوی که درخواست قبول کې نو رشته شي بیا بیا مینت کوي په عزت باندې رشته شي بیا د جننی مور پلارم خر خواښې ابږي د دیی طرفنم سخر خواښې دا په خل می ک ښذه خاون وي معشوم چې پیدا شي دایې دا پلارې سابږي بلې موری سبیږي دی موره مور پلاری ن کوی ساببیږي او سمرچ انسان بډه کې اسلام کې دغه عزتې واکیږي چې دا پلارم دی نکوم دی تر د ماما دے اغه وی اغه ځلانه حیرانه او اجستاسه خسته دین دی سمره د انصاف او د اعتدال دین دی او هر چی زمنګه ترېخي وی نو زمنګا د عزت سره پچن پیسو ټکو باندې جوک لوب کول غوالي نو لوګي او سروکی او چې کله اغه ځواني زمنګ تیرشی زیب و زینت تیرشی نو دغه حالت چې رټول اورس تیرشی مونږ در ډوړی سو نه ملایوي دا دادر ساده صابونم نیولی وی تلیم نیولی 4 روپیا راکلا اته نه راکړې پدې شپنه زندگی تیر وکم نه زمنګ د کور سپته لګي نه د در سپته لګي پروتلو کې سپېس وبا کول وی د ځوانې په وخت یو صورت عيش او عشرت وکي او بلار وی نی مور وی نن نیای وی نن بلکې دا صحت خبر وی چې کله ډیر بوډا شي وې دنه بيماريان خوري ستنې ولوي او پږی باندې ختم کی یا ور له جدا شالو کې ابا د یانې جوړې کړې وي بډایګان بډایګان اغه ته بوزي آلته د بچو سره ملاقات او د بچو سره ناشته پاسته وې دی منګله زندگی دې strap کړې د ټوله خراب کړې و دا زمونږ د خوانه لری کې نو اسلام د انصاف دین دی اسلام د انوسه محبت دین دی او کفر دې کې ظلم دې زیاتې دي به به اعتدال دې پکې دمشران او قذر په کفر کې نشته دی د خپل پلار په جنگلو په کفر کې نشته دی د خپل مور په جنگلو په کفر کې نشته اسلام چې دا ده د انصاف دین دی اسلام کې دا گاونډي سره زیاتې نشته دی نبی رحمت الله و سلام د گاونډي په اړه کې فرمایي جبريل امين راته ترده حد پورې چې زه او رې دما چې یو گاونډي د بل گاونډي سره میراث کې شریک شي او متیانو خیاد ساته ای ک میراث کی شریک نه ره د گاونډی په سر باندې به یو انسان جهنم تزی او د گاونډی په سر باندې به یو انسان جنت تزی د کم گاونډی نه چې خپل م گاونډی ملګری تنگ دی الله رب العزت دغه گاونډی ته انتهای غيظ او غضب کړي الله رب العزت دغه انسان تباکه ای په دنیا او اخرت کې شرمای نو د بل طرف ته کفر دی کفر اګه کې دغه اصول نشته بلکه چا چې سو اوکلل په 80% د پارا کچا سره ظلم کې قضيات کې د جنگ کې کې جګړه کې اس اسلام د انصاف دینو په اسلام کې دیوانات سره زیاتې نو حیوانات چې نبی عليه صلوات و سلام یو ذمہ دار اولي دو یو اوبان اولي دو چې او خو اګه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تاسو نبر دی بارہ کی تطوس کی وسارو باندې زیاتے یو اخر आले دے نبی علیہ السلام پخو کی سر کې خود او اوازونه کول برلیدو نبی علیہ السلام می مالک راو غختو ویدی اوغ باندې تبار درون راوله خرچاري پہ کملہ دا ظلم ته اولی کی نبی علیہ السلام فرمای ان المرعتا دخلت النار فی حرۃ یوخذ دی وی پشود وجنا اللہ جہنم تبوتلرا او یو هغه ځاده یو سپيده و جن الله جنت ته بوتل را قال وكيف ذلك يا رسول الله صحابه د الله رسول دا څنګه شيو نبی عليه السلام هر چاغه خځوا یو په شوي بند کړی وا او هغه تړلی وا نه پر خداله چې پخپره پس مکه باندې خوراک کړی او نور دې ظالمي سو خوراک ورکاو حتا مات تر دې پورې چې بشود اغلوګي تندنمړښوا دغه زناانه چیمبله شوه د خلتنا رانو الله ج نته داخل لکړ دیو یو شو سره ته اولی زیاتې کړی یو ځنانا بدکارا بر کې بد کرد داه اللله د یو سپی پهوجبانې جننتته د نکیڅنګه دغه سپیو انت تکې شوی دی راغلی دی د یو کوی پهغاړه بانې دی خټې پرتیدي په خټو کې خللوو رکی دا او جب را ستی ح ح کوئ دغه زنانتي ریغي نور سنو د خپل لوپټه اوس لولا اغه نه پړې جوړ کو خپل پړې پاګه پس اوتړلا اغه سپيده پاره اوپر او ایستلې اغه سپي او اوس کله د دغه سپوس کله د وژن الله رب دې دغه زنانه ت معفو کړلا او ټول ګناهونه دغه معفو کړل انسان اسلام سمرد انصاف او اعتدال دیندي نبی رسول الله تو یو موقع کې روان دی په سفر بانې یو مرغی را شي راغټ شي بیا چته شي راغټ شي بیا چته شي نوبیې اسلامې من فجا فده حاضیل اسپوره او کمخال چا د د چنچنې زلت در دوول چا د د چنچنې مرغې ضلت درد رسوره سابوي د الله رسول فلان کی بچی نیولی د مرغې بچېګیرکړېغر رااضو قوټی وي نوبی اسلام بې دا مدر د وئ الله په دی وانې خپ کږي د مرغی ت خپل بچې پر ئ آغا بچی پرې خړو عام لرغي راتللا او خوشاله دللا د جهاد موقضا نبی له صلوات و سلام ګوري صحاب الناز دی یو ځل انا خپل بچي شو یو بچي دې او تر او یو خپل خپل خوا منډه وي د hebat چغي سوري وي آغا معشوم بچي چاګه ته ملاو شو نو دا غیس د محبت د وجه نسام استر قیشی وي رانیو بیزان سربې جختاو کلاوب بیا بیرانیو بیا بیرانیو صاحب ته دې ساتجب کی ګوري نبی رسول السلام صلی تاسو علیه وسلم فرمایتا سو د جهان نه زانند محبت نه تعجب کوي سمراچ دې خپل بچی سره محبت ده د الله رب العزت د خپل بندې سره د دین محبت ده چکل هغه نافرمانه بندا ګناګار بندا تو آغی سرکا شہاتی اگر آشی دا اللہ دین تا تابیدار شی اللہ و سر دمر منہ کئی لکا دیب مور چی دا خفل دی رکشوی بچی سر کولا دمر اللہ را بلزت تاگران شی اسلام سمر دا انصاب دین دے اسلام کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل لکھ کر رسخت ای خیال کوی بڑا بنواج نئی خیال کوئی معشومان بنواج نئی خیال کوئی دا چاہ زنان بنو درد یا جنگ مقضا نبی اسلام گی او زنانم بلا اولیدلا او صحابه راغو اختل وی دا زنانا چاو جلی دا دا چاو بلا کلی دا دی چاسر رضی یا تکلی دا دی غریبی سگو ناو چرا تاسو جلی دا زورن ورکلالا زنانا بنده وجنی یاو طرف تا اسلام دے بل طرف تا کفر دے په کفر کې اوگو را ظالمان دنن دور فرائنا دا حجاج ابن یوسف زامن اغه د ماشومان ګډاګانو سره کم عمل وکړلی ماشومان اغه زری زری کول په بمون باندې او ته پونو باندې او په بیاون ته یاره دا د زنانه لوپټي اغه د سر سره توخه جوړي بلکې دا اغه کمانډر وحید الدین په وخت کې کتاصل ذل اخبارونم پڑھاو کړو لګ دور مخ کې دا آغا کلی چې څمره پیغلې اغه با حیا با عزت زنانه اوچته کړلې او د جازورونه د غوي کپله لاندې پښتنو تر او ويشتري چې دا تاسو هغه عزت دې او دا تاسو هغه حیا دا او کله د غوي مرل مسلمان ته په دا حالت کې خي والله چې داغه تذکره انسان نشي کولای چې عملګري واقعا بیان ولا چې انسان هغه وګوري نو هغه حیران پریشان شي الله پر دنیا کې سقي او تاسو مرصبر دي افغانستان کې پدين ازدي دور کې اوس دي او کې یو ماشوم وی اسپیتال ته راوستره شو او داغه ماشوم سترګې نه غړېدلې پیدائشې دے ماشوم چې پیدائشې پدوهه ما درې مراد باندې سترګې هغه کلاو کی داغه ماشوم هفته او شوراګې سترګې نه کلاولې هغه اسپیتال ته راوستا انگریزان یوکا ته چې دته څه بيمار داوی پخاندا شو هغه خلک ته پوس کې چې ماشوم اول سترګې نه کلاوي انگریزان و ته تاسو مخه پکېږي ویدتہ بیماری بیماری نشتا خلکه انده زموند نسل نوي اغه غریزان چې کله پیدا شید اغه ما شومان لز دور سره د پاست ترګی کولاوی ان لله وانا الیه یو طرف ته هغه غیرتی مسلمان چاغه بره کافر پسره کې وبس کله ابن فتحون پہچان نوجوان چورمیانو کافرانو بخل اس وبکاو او هغه وبنس کلي ویه ولی نسکی ارائیت فیح ابن فتحون ولی اوبنسکی ابن فتحون تصویر دی لی لی لی, لی. دا مسلمان په نمبان با کافر خپل بچو دا کل ادشو گوری مسلمان را لی ادشو گوری فلانکے کمانڈر را لی اغا بے حیاء گیدران اغا بے غیرت هندوان اغا بے حیاء خنزیران یہودیان چنبیر سلامت ابناو والخنازیر ویلیو اغرل د با جوړ پغرونو باندې ګرځي لس, لس دړې پیټي پملا پسې تړلې وي اغه نازق قدمونه سپین بدنونه اغې چله پغرونو کې ګرځي اغوي په افغانستان پغرونو کې ګرځي د با جوړ په پوله باندې راوختل دایرا کې داغوي اغه پاک زمکه داغوي د دا قدمونو د لاندې صدې پارا د کفر د پرچار د دا پارا داغوي ډالر یې پسلږي این جیوزی جوڑکڑی دو مسلمان عزت اغستلو دو پارا. مسلمان پیغل اغا پا تنخابانی اغستی را. دو مسلمان نوجوان اغا دا انگریز دو پارا تا سر مکالمی و مباحسی که تاب مطمئنی چنن نا. تا در خلق دی. دادا که دادا که دادا که لارې نه لار, لار این پا کچاو خفو کی رستاخت. پا کچاو لارو باندی لار شاخ پی دی پا که مات ایمان خو مماتو کنا. ترې په تورته ورو کې اوږردي خدای آخرت دې هرونه خو به بد شي کنه دوی وینا داخه خلک دی صرف ورکه یی صابون ورکه یی جوړی دا ظاهری لاره جوړی خوستا ایمان زائر کئ دغه بی دین راغلی دی هغه مسلمان تنن پسر باندې علایکه نبی رسول الله صلوات و سلام آخري وصیت دا کړو اخرج اليهودا من جزيره العرب اے زمانه متانو د یہود نه سارا د عرب د خاور نه او واسید د جزیره العرب نه او واسین عمر رضی اللہ تعالی عنہ شړلیو اغه شړلی کی دڑانو نن بیا راغل و عینن مسلمان دل تکي وشاہد او مشہود د تماشا کې عبادت تماشا کړي شي وې سو ګورو پپلان کې د عراق کې داو شو عراق کې داو شو بیرات دی پیغله بیانو اغه په اخبار کې ور که نور ح نه شي کول تر خپل ځرانو ته رااصل چلو ي چل و کممونږله د اصلی چل راتللی نو زمونږ په نو باې به د انګریزانو نوې نهلویدلی فارمان داې چېمونږله اصلی چلولو چلم نه راي دغ انګریزانو شکاري مونږکې سره سره کوي اغ را سره کوي که نور ح نه شي کولی تر ځرانو ته رااصلی چل اوخئ چې انګریز راضی بدی نه راضي چې خپل عزت بچکی شي کاغ نه شي ننظرار خو لی شي که نه نو دغه حالات دی. مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ جسد واحد و شان دیو بدن دی اذ اشتکار اسو اشتکا کله و اذ اشتکا عینو اشتکا کله کدی انسان پر سر دڑوی ټول بدن درد دی کی ستر نو باندې ټول بدن درد دی گی مطلب دا کدی دنیا په یو ګټ کې یو مسلمان درد نو ټول مسلمان با اغه سر رمضان یا اغه به درد دیګي منغو خیر دے دار ډېر لر لره با جوړ ک کې عراق کم دے با جوړنا اوله عراق وړل لري هغه پس افغانستان سردي هغ پور اورسته دل نن موږ دا غوي تماشه کان وشاهد و, و مشهود سبب خلق زموږ تماشه کي اخبارو نه وګوري پلان کي ده دمر کډه لاړې دمر پکیمبلو شو داو شو داو شو مسلمانان پشان د یو جسد دي الله ته اوجاړو او کم مسلمانان لرنو چې زموږ راضي چاغوي تمنګ دا څه فراخ بلې سره هر کله وایو اغوی سره د خپل خلین ولای نیمه کوڅه کې بچا سه بوې اغوی له خپل کورونو کې زی کو. او اغوی ته چې څومره د اغوی باندې سختي سوختي سخت تیری شي وي دي چې د اغوی د زخمونو پټای مونږ شو ان شاء الله کاو بداسي انمل مؤمنون اخوهت الله رب عزت فرمایي ټول مؤمنان دا پښاند رونو رونو باندې او ولنا الله فرمای وین ان طائفاتان من المؤمنين اقتتلوا وړلی د مسلمانانو په جګړ شي نو اصلی هو بیننو همما کوش شو کئ دغې پهمییت ک سولکئ مشران د قوم په دی پې دییم کې فرض دي چې فاسسی چې کم د حکومت د طالبانو په می ک ول راغلی دی دا جوړ پکې پیدا کولی که تعلیب ملکیږ د دی زمکې پیداوار او دد ملک سر معام لکیږ که فوجی یو خوج او اغا ملکیږ۔ اون اغام پاکستان تبایی کی گی زمانگ وینه دا زمانگا پا پیسو بانده او زمانگ قوم دی زمانگ رونه دی دا هر طرف تر مسلمان تبایی دا انگریز تماشا کئی مسلمان پا یوبل بانده ان خطه دی او چه کل خکم زوری شی کم زوری شی رابشی پا سر بول انگریز کینی اغام دو چند چند پا جگڑا وی پیشو رالا دوار دا سٹ نونی وی وی خره چه زلالم یونی یوبل بی کم کرد د صحابه په دور کې کم يهودو کم منافقت کړو د علي رضی الله تعالی او د معاويه رضی الله تعالی په میاشت کې اختلافات څه خبر راغله او فیصله کې د چې بالکل فیصله قریب شو عبدالله دا عبدالله ابن سباډله يهودو یو د وکسان پاګډله کې نو بل په ديكي ال تن دو کسان خوشره ويشتل دی په موږ باندې عملو کړلا اغه مسلمانان خبر نو د يهودو دوه غوښته واغره جنگ اون خطا په سونو خلک پکې قتل شو ننهم د فیصله کې د له جوړاو او یو طرف ته جرګه شروع وا دغه د يهودوي جنسي راهلې یو ذرا کټي را وښتلې د طالبان وښتلې نه طالبان وښتلې نه فوج وښتلې دغه د انګريزانو جنټانو وښتلې الله د پخپل میه سي اختګي الله د برتانیې پامریکي او امریکې د الله په برتانی ختمه کړي الله ي مسلمانان ملکونا ټول مسلمانان متفق متحد الله د پاکستان بچي بچي او یو یو فرد او یو یو حستی الله رب ال عزت محفوظ کی او یو یو فوجیدم الله رب ال عزت د پاکستان سرمایت ردییدم الله حفاظت کی او الله دی بی اتفاقی ختمه کی کفر ته الله متفق متحد کی وان طائفتا نے من المؤمنین اقتتلوا فاصالحوا بینهما وین فا بغت احدهما علی الاخرى کچرے زیاتیو کی یوڑ لا په بل باندې نو جنگیږه هغه سره چی زیاتې کړي حتا تفی ائلام ر الله تر دې پوری چاوي کا غاړه کی قانون د الله تعالی کچره راوګور دل د الله قانون ته نو سلوک دې پمیاس کې پین صاحب باندې انصاف, انصاف کوی ان الله یحب المقتین یقینا الله محبت کې انصاف کوونکو ان سره زکا اسلام دې انصاف دین دے انما المؤمنون اخوته فاصلیه بینا اخویکم یقینا مؤمنان انداز تاسو نه دي نسلحو که تاسو پمیز دخفل رونو که واتقو اللہ لعلکم ترحمون یرکوئی داللانا دا امیش دا پارا دی دا پارا چی پتاسو رحمو کلشی او دین اسلام دا دا نصیحت دین دے د اللہ د اللہ د رسول نصیحت او د ټولو مسلمانانو خیر خواهی دا دین خواه دا او دامنگ دا اسلام خی قرآن خی شریعت خی پا یوبل بانے درد دل یوبل سرمینو محبت کول د خپل ضیبه چې تا د خپل بچی په نظر باندې کتل پر دې عزت تا د خپل عزت په نظر باندې کتل او چې ستا بدن درديږي دارنګ د دا هر مسلمان انسان بدن درديږي ظلم زيات جبر عداوت پر خذل او محبت شفقت او اونوسه په ځان کې پیدا کول دا د اسلام تربیت دي د اسلام خودن نه را او کفر هغه خالص او خالص وحشت دي او پای کې تفرقه دي منافقت دي عداوت دے او دے اللہ رب العزت نرو گردانی دا او فقع دو کفر او فسط کے داخلی دل لی او جہنم ترسی دل لی الہ العالمین دے زمان آخر خاتمہ پہ اسلام باندې کی الله دے ټول مسلمانان متفق متحد کی او سمرہ چې پہ آغیار دی. پاکستان ته پہ پا سپک نظر گوری پہ بد نظر گوری. مسلمانان جنگول غالی الله دے نیست نابود کی اقول قولی حذا استغفر اللہ لی و لکم اللہ حمد صلی محمد و علی محمد صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم اللہ کا حمید مجید